Fredagsfrallan med Jan Holm. God morgon! Önskar HITS FM! <hör> Hits FM. <hör> God morgon! Varmt välkomna till Fredagsfrallan. morgontid i radio-tågshow här på HITS FM 97,8. Somen bygg med mig Janne Holm. Och så kommer jag tillbaka efter äter abstinens och så är inte Johanna Lind i studion vad är det frågan om jag undrar vad hon har tagit vägen. Ja ni som har vant er nu med att det kommer vara mysigt och trevligt och så ja ni får tänka om nu för nu är jag tillbaka. Ja jag ber om ursäkt för det. Vi startar med Rolling Stones. Mm. Dunk i dunk. vad roligt eh, att, att, att få vara tillbaka i radiostudion. Och jag måste säga, ännu roligare att få presentera dagens trojka som har Ja, Det har blivit en duo av det där Men man får väl leva med det jag vill se, för, för Sara Gustafsson skulle varit med här också Men hon är, hon är lite krasslig Men innan jag, jag tänkte, jag tänkte ju, det, det hör ju till en värld Att man presenterar sina gäster Men jag tänkte jag skulle se om jag kan lyckas med det Rent musikaliskt eh, Lyssna ska ni få höra Yeah, yeah. Ja, jag ber om ursäkt <laughs> <laughs> ja. Varmt välkomna Camilla Tjäder och, och Jan G. Fransén Jan G. Fransén Det är, Varmt välkomna och, och, och krya på dig Sara Gustafsson som ligger hemma <hör> Hur mår ni då? Va? Ja, tack, det är bra. Okej. Okay, okay. ja, kre... ja, Camilla. Ja, jag mår bra. Fint, fint. Men ni tre, tillsammans med många fler, har ju någonting riktigt spännande på gång som jag tänkte vi skulle prata lite om idag. Janne, kan inte, du, kan inte du måla upp någon form av bakgrund? Ja. <hör> Hur långt är det här programmet? <hör> ja, ja. Ja, vi kan klippa. Nej, det är, väl, det är väl så här att jag har suttit och och jobbat med musik väldigt länge. Men eh, det har inte hänt någonting så att säga offentligt. Utan det är de här stackars människorna som har kommit hem på olika middagar. Då, som har fått prova sjunga de här låtarna <laughs> Och de börjar bli rätt trötta på mig. så att, Och... Eh, Hustrun sa ju mycket riktigt, du kan inte tänka dig att ta någonting annat än det egna, så kanske det blir roligare. Så då började jag fundera på. Ja, varför jag är gift med henne. Men, ja, Nej. <laughs> ja, just det. Alltså, <laughs> Men sen för ett år sedan då så hände det ju grejer för att blev hem hemma på gamla körkompisar och sen då när vi hade fått middag lite vin så här så skulle jag ju spela lite piano. Och då tyckte Magan Johansson då, Margarita Johansson, så att det där måste vi spela upp för vår dirigent och arrangörsara. Så de kom uppsläpande med den stackars kvinnan och undrade var 68-årig gubba gjort med Tore Skogmans historia nu då. Så hon såg allmänt eh, ja, tråkad ja, tyckte jag. Men... Och hon är ju ganska open-minded ändå. Ja, ja, ja, ja. Men, hon hade... men det är klart, man fattar ju. Ja, ja och Hon sa ju själv att hon skulle ge spektaklet en timme. då. Men, men jag fick ju mer och mindre sparka ut henne från huset för Vi satt i och vet, tre timmar höll på så att och sen var det igång. Ja. Jag, måste bara, jag tycker det är så kul för att man säger så här: Musik, tranos, Jan Fransen. Ja. Alltså, du får ju faktiskt. Ursäkta, men det är ju ja. inte riktigt sådär så att man. Nej, liksom, men jag man... Ja, vi, vi ja. Jag har ju skött hans telefonväxel <laughs> i alla år sedan. Vi, ja, ja. vi hade hans telefonnummer på väggen i vårt kök 139-11. När... Ja. Världs var då när han var, var med i tv då, då I då... Ja, just... Nej det var nog förresten när han var sån här guide på Lingmärs Och åkte <laughs> runt va, För att då, då ringde ju de här tanterna Och, och, och skulle kuttra lite med honom ja. Så att det var många samtal vi fick ta det Ja, ja så min svärmor som heter Gunn Pettersson Och de hade nästan samma samtal till mm. Förlossningen i, i Linköping mm. Och där fanns den en barnmorska som heter Gunn Pettersson också. Så de skrek ju, Vad, det har gott, <laughs> Vad trevligt. Men jag har faktiskt sjungit ja. ihop annars, alltså, den andra Jan och jag, Jo, vi var på en 50-årsmiddag Och han skulle handla om all sången. Och då presenterades då att nu kommer Jan Fransen och ska uh, hålla i det här. Då. Ja. Och vi råkade sitta i samma bord och sa, kom med, kom med. Så blir vi två. Ja. <laughs> ja, roligt, det drog ja, ja. ner en annan applåd. Men du, men du men, men, ja, men skämt åsido så är det ju sådär att hur många visste att du spelade och, och, och skrev eget? Och så? Hur, hur många visste det? Jag, jag visste ju inte det. Alltså, men jag, jag är ett un, jag är ett unikum då? Nej, det, det är nog faktiskt så du, att det var inte många mer än äh, vänkretsen och familjen Nej. som visste om det. faktiskt. Ja. Så att det har vi hållit lite hemligt. Men du, för Det här det vi pratar om nu, vi ska kanske vara lite tydliga, Camilla, ska vi berätta vad är det vi pratar om egentligen? Vad är, det, vad är, det på, vad är vi på väg mot det vi är egentligen? På väg. Ja. ja, men det är ju ett urförande här nu med, med musik som är komponerad av Jan G. Fransén. Och det är ju fantastiskt för Sound 68 att få vara med och framföra det. Jättespännande. Ja, just det. Och det är... Biljett... Har, har ni släppa? Ni släppa eller har ni släppt eller Hur, hur är det? Vi har släppt biljetterna. De släpptes i onsdags faktiskt. Okej, okay. och konserten är... Det är den, två konserter. Jajamän, det, det är den 16 november och det är i Brunnsparkkyrkan klockan 15.00 och 17.30. Ja, vad trevligt. Och om man nu tänker sig ja, men det är klart att man ska ha en biljett. Finns det biljetter kvar? Ja, det gör det. Men jag kan ju säga så här att... Eh... Lik på på Tranås-posten hade de nog inte varit med om en sån rush första dagen när de har släppt. Så att, Säg inte ett skit i och för sig. Matt. Jo då, det är stenhårt nu om biljetterna. Ja. Alltså. Ja, vi räknar ju med nu på fredag för att det kommer nog att vara kö ända bort i stadshotellet. Ja. Ja, det, alltså, ja, det, det, det, det är på Tranås-posten eller fotoaffären. Där, alltså. Ja, Tranås-posten alltså. är det så. Alltså, ja. Ja, vad bra. Då har vi lagt klart det, ja. Och det här är, det är, ju, det är ju en jubileumskonsert, eller hur? Varför är det en jubileumskonsert? Det är därför att jag tyckte att det passade väldigt bra nu när Tranås fyller hundra år så ska man väl ha en, en, en riktig jubileumskonsert. Ja. Alltså en hundraårskonsert och det. Då passade det här väldigt bra att presentera den här musiken då. Så det är, man, man kan säga att det här är ju en hyllningskonsert då till Tranås. ja. Ja, för det och, finns ett tema, eller hur? Så, så, och sen har jag ju försökt att knyta an lite historier kring de här låtarna. Och koppla ihop dem med, med Trondås. Mm. En del är hopkopplade från början kan man säga. Men, mm. men andra är ju har vi försökt att hitta lite, ja. lite bryggor över till. Va? Ja, just det. Du, om man då... Ja, vi har ju en känd skådespelare ja, också som jo, ska läsa det ska, upp det där. Ja, herregud. Ja. Eh, men om vi, om, vi, om vi funderar lite på hur, hur, började, hur kom musiken in i ditt liv då Janne? Alltså hur, vad, har, den liksom, har den alltid funnits där, där? Eh, Ja, ja det, det har jag funderat ganska mycket på. Men jag började min karriär faktiskt på gitarrkursen på ABF. Jaha. Kom jag på här om häromdagen. Säger det. Ja, på Västra Bergsgatan. Det är en källare, hade de en lokalt. Där okay. fick man lära sig att ta några akord. Ja, lite D och lite A7, och så. Sen så sen kan man väl säga att, att det var så här att när Göran Larsson knackade på dörren jag bodde på Västra då och Göran Larsson då som var dirigent i i sound då uh, han um, var ju också duktig på att ragga folk till den här kören så han mm. knackade helt enkelt på dörren och frågade om jag ville vara med jag vet mm. inte om han hade hört att jag hade hylat någonting där innanför dörren mm. <laughs> men så då, då, då kan man säga då får man ju ganska bra musikalisk skolning när man är med i en kör ja, ja eller hur Det man får lära sig om, uh, om noterna då man ska gå upp eller mm. man ska gå ner. Ja, <laughs> no, ungefär no, hur länge man ska hålla dem. Också, ja, då, vi... men Då måste man ju kunna notera. Men kan inte jag. <laughs> jo, men om det är hål i dem har jag lärt mig. Ja, ja, håll, rätt. Håll, rätt. håll tills de viftar åt ja, sidan. Rätt tänkt där. <laughs> <så. clears throat> ja. ja just det. Hur länge var du med i Sound då? Ja från eh, 68 någon gång in på 80-talet. Mm. Nu är vi lite slarviga. Säger vi så här. Sound. Sound 68 som bildades 1900. 68. Ja, det alltså. är inte klokt. Ja. Mm. Om man skulle beskriva Sound 68, vad, vad är det Camilla? Ja, men det är ju en, en blandad kör. Det började som en ungdomskör men mm. nu kan man väl inte säga att det är så många ungdomar kvar utan alla har ju blivit lite äldre. Ja, det är ju tyvärr så. så. Ja, det är ju tyvärr så. Det är en annan som är lite yngre men mm. annars är ju majoriteten lite äldre. Vi sjunger ju blandade sånger Vi sjunger ju både sakralt i kyrkor Och lite pop och rock Och, och, och allt möjligt så, så att det är ju ja. mm. Jag var ju med på ett rep för inte så länge sedan du var ju, Janne, vi, vi satt ju där och, och förstörde repet Genom att prata sönder det Men det jag Det jag slogs över eh, det, var det, var sån, det var att det var så Jävla skön energi i rummet Alltså det var Det var, liksom sådär, det var bra det var, Ni trivs ihop, man märker det Ja, men det gör vi. Vi trivs jättebra. Och det är en fantastisk gemenskap som mm. ju inte har någon ålders show. Alltså, vi ses här på onsdagarna och det är väldigt där, där. Man kan vara lite rött och, och, och så innan man, innan man kommer på övningen. Men när man väl är där, då är det, ja, det, är, det är jätte, jättehärlig känsla. Och det är värme och generositet och, och ger ju oerhört mycket. energi. Ja. Ja. Hur, hur, var det, hur har det varit att ta, sig till, ta till sig Jannes material då? ja det har varit fantastiskt det har varit vad ska eh, man säga? ja eller, eller? vad ska jag säga Nej, det är faktiskt så att det har det har det är ju en en, en oerhörd eh, variation måste vi mm. säga och det har varit väldigt ja, vi är många delar väldigt berörande och, och lättsamt. och vi har verkligen tagit till oss det här och det är så vi nynar och sjunger hemma. och det är jättehärligt. Jätte ja, utan, utan att vi liksom har någon form av spoiler så tänkte jag att vi skulle prata lite, lite om innehållet eller hur? Mm. Kan vi, men, men, men innan dess då, så, så mm. eh, tänkte jag skulle spela något fränta. Ska göra det? Vill ni höra något föränt också? Ja, mm. visst. Mm, ni, ni skulle kunna få önska varsin låt också sen. Oj. Vill ni det? Mm. ja Gud vad kul. Jannis, mm, det betyder nog, ja, ja vad roligt. <laughs> det gör jag jättegärna.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 är gäster i studion och Sara Gusta. Vi, vi, vi tar Sara nu när vi ändå håller på där. Hon är ju faktiskt lite kräslig. Det var lite synd att hon inte var med här idag. För Sara är ju eran körledare i salm 68. Ja, det stämmer bra. Och tillika så kommer hon vara den som dirigerar på konserten. Mm. Och Janne, det är hon som liksom har. Det är hon som har arrat ditt material ja, eller? Ja visst och, stackars människa eh, det är ju så att, att här eh, det, det finns ju ingenting att skälla och inga influenser att få Nej. utan här börjar man från scratch alltså bryter ny mark och det, det, det kan ju vara ganska svettigt faktiskt ja. och Eh, ger sig på helt, helt ospelat material så hon eh, kära Sara om du lyssnar på det jag <laughs> förstår vad du har gått igenom kom tillbaka det är ju ett jättejobb och hon har, har tagit åt sig att, ja. att arrangera upp allt det här men, men eh, jag har ju varit nere och lyssnat eh, några gånger och jag tycker att det låter fantastiskt fint. För det är ju så alltså man, man kan ju ändå, man kan ju ändå liksom säga att det, det är ju på något sätt en jag skulle inte säga uppoffring men det, det, är, ju en, det är en konst det är en, det är en, det är en konstnärlig utmaning att det att, att kanske har komponisten i, i rummet men det är, också en, det är också en konstnärlig utmaning att lämna ifrån sitt material eller hur för det blir ju aldrig, det blir ju aldrig så exakt så som som, som, som som det var innan eller? Nej men alltså, nu är, nu är det ju så här va? att jag, när jag har suttit hemma och spelat och, och, och gjort melodier och hållit på och säga, jag har ju hela tiden haft kören i huvudet för att jag, jag, jag var ju influerad av ja, den just, sortens aha, musik så just, ja. när jag har gjort någonting så har jag hela tiden tänkt att skulle det här låta om kören och hand om ja, det här va? Ja, ja. Så att eh, det har inte varit så dramatiskt faktiskt utan Nej. Det är klart att vissa övergångar så här Har man kanske tänkt lite annorlunda Men man ja. måste ju ge dem sin musikaliska frihet ja. också Ja det ska ju funka liksom Ja och det är ju i, inte sagt att, att det skulle bli Sämre om, om Sara Får nej, få gå sin egen väg Det är sällan annorlunda är sämre Det är alltså, annorlunda Ja just Eller? det <laughs> <laughs> ja. Och, och så klokt <laughs> ja, alltså, Du får brodera sånt här där alltså, Som ja. man hänger för soffan du, men men nej, hon är, nej, hon är inte, inte här, tänkte jag, Camilla. Hur är hon, den där Sara, egentligen? Ja, hur hon är. Ja, men precis. Nej, men Sara, hon är ju väldigt... Eh... Hon är ju energisk och sprallig och eh, hon entusiasmerar ju oss ja. verkligen så det måste vi ju säga. Hon, hon har ju förmedlat den här musiken då, det hon visar ju verkligen oss att hon tycker väldigt mycket om den och det har hon lyckats förmedla till oss. Ah, eh, ja, men hon är ju ja. Ja, men hon är en en Ja, men hon är en, en, jag liv. måste säga jag tycker jag tycker ja. väldigt mycket om så att hon är en härlig människa för dels är hon musikaliskt kompetent. Bara, alltså men, men det finns det många jävlar som är höll på att säga. Men, men, eh, men mest, en... mest nervös var man ju egentligen för hur kören skulle ta emot det här. Ja, det Så man sitter där och rynkar på näsan och blir piskad av dirigenten. Ah, ja, det. det var, ungefär, det här det var väl det man krampade ah, för ah. i början. Men, men det blev ju tvärtom istället. Ah. De var ju jätteentusiastiska ah. och få en krappa axen axeln och en kram också en, ah. en del... Ja du ser Ja ju... du ser Det blir ja, <laughs> <Det, det, laughs> bra det här, så <laughs> För jag fick Det dampte ner ett brev hem till mig Och så var det från Hans Lundgren som, som är dirigent för Eller var dirigent för Studentsångarna i Linköping Och han hade skickat det till mig Och alltså han hade skickat det till sångarbrödernas Dirigent och då hade han tonsatt Ett antal av mina dikter Från någon bok mm. Sådär där. Och det tyckte, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt hela det repetitionsarbetet sen. För det blev ju ett uruppförande. Och jag, liksom så här, och jag tänkte att folk tänkte att här har jag försökt att trycka på någonting. Så där, va? Eh, och jag tror att det fortfarande finns folk som tror att det var så. Men så var det verkligen ja. Men det är lättare när man gör det själv va? Man, man man liksom man ja. kan väva ihop texten och, och melodin på ett sätt om man, om man jag skriver ju både text och melodin. Ja, det, det, det, det, det, det, det, det är helt uh, fantastiskt kul för att då kan du då jobbar du med båda komponenterna hela tiden. Ja, Okej, okay. jag, jag, jag, jag, jag inbillar mig att det här är ju inte hela din, hela din uh, viskatt eller vad vi ska säga som, som presenteras här den 16 november utan du har ju börjat med att göra något form av urval eller, ja, eller har du skrivit det... mot det här? Eller hur nej, du... nej, nej Alltså egentligen så lossnade det här för två år sedan jag gick jag och köpte mig ett elpiano <hör> Jag spelar inte piano egentligen men vi har haft ett gammalt piano som var faktiskt blått och gult som hustrarna har haft i alla år. Jaha, på det... tal om Tore Ja, just det. Det är en ostämt också. Så jag... jag var suttit där lite då och då, men, men det blev inte så. Jag spelar gitarr annars. Men eh, sen köpte jag det här pianot och, och, och sen eh, lade jag över låtarna där och eh, det var liksom då det började hända någonting. Va? Ah. Så började jag höra att det, att det blev musik. Och... Men man kan ju vända på och säga så här när man sitter hemma och spelar. Om du hör en bra låt på radion så går du hem och tar gitarren och så ska du försöka och sjunga den själv, det låter ju inte så jävla märkvärdigt, för det är likadant här va? jag sitter jag hemma nu men jag hör ja, det in i huvudet och men jag, ja. jag är inte kompetent och, och musicera, och så får man komma ner och höra hör det här nu, har ja. du ju blivit musik av det då? Ja, det, är ju värsta, det, är, det är värsta ego-boostan eller hur? Det är häftigt så ja. det är riktigt häftigt om vi, om, vi, om, vi, om vi funderar lite på hur gör du när du skriver då? Alltså nu skriver musik hur, ja, hur? Nej, jag gör ingenting egentligen. Jag, det bara jag, kommer. Jag sätter sitter på skrivet med en jag basker. Och... Nej, jag men. Alltså, om, om, om jag slår ett akord på pianot och på rätt humör. Så, så och lägger några ackord så, så hör jag en melodi nästan per avgående. Ja. Och sen det där med texten. Det är, det är ju, om man ska göra någonting som är färdigt. Så jag fick ju lära mig det av min gamla gode vän Paul McCartney. Mm -hmm. Och att, att eh, om man inte har en text så ska man fejka ändå för att komma framåt i arbetsgruppen. Okay, ja, ja. Och jag kan säga att när jag hörde den här intervjun med honom eh, så eh, lossnade en hel del för att han berättade hur de gjorde gäster då. Aha, okay. Och eh, de hade ju ingen text där, och då sjöng de ju do do do do do, Scramble Eggs och så vidare ja, och så vidare. Det ja. var den här texten de hade. Men då fick de ju melodin att flyta ihop med och, och det där ja, så, cool. så det gör jag också ibland att ja. jag skriver fullständigt vansinniga texter då va? Ja, oh, no, den hade breakat som Scrabble Egg. Ja, kanske. <laughs> <laughs> ah, ja, ja men, okay. men det var ju ett jättebra trep. Nej, men så det, det, är, det är något gott gott råd till alla som håller på med melodier att, man, att man, ska, man ska göra en fake text eh, först ja. då va? Som eh, så bara så ja. man hör hur melodin flyter och, och då... Då går det framåt, så ja. mm. Och sen kan man pyssla med att och, och, och göra en riktig text. Jaha, där ser man. Där fick vi, där fick vi ett originaltips. Ja. Camilla, skriver du musik? Nej, det gör jag inte faktiskt. Men jag kanske ska börja, jag blir lite inspirerad här ja, nu. Ja. Jag tänkte att det är 200 års jubileum. Ja, absolut. Jag får nog börja nu. Jag har ju också ett hemma och faktiskt en gitarr. Och en blockflöjt har jag också. Ja, ja, Använda jag att det då. Blockflöjt, herregud. Man blir liksom det. Och en tamburin också faktiskt. Ja, men det är bra. Ja, tamburin är bra. Ja, det, det är bra. Mm. Det är kul. Ja, ja. Eh, så kul. Men du är en sån där som musicerar som för hemmabruk då, vad heter Camilla? Där? Ja, men lite grej. Ja, lite man ville att säga inte ja. väldigt mycket men det är mest sång faktiskt det är, ju, ja. det, är med ja, sång. det är väl ett jättefint instrument absolut eller hur? Ja, men det, ja. och det måste jag säga det, jag med dig där, Jenny, att, att vara med i en kör det är, det är väldigt danande musikaliskt också alltså man, man, man rösten blir bättre när man sjunger i kör. Alltså, det, alltså man alltså det, man man tänker så här, jag är inte född med sångröst så då är det bara att lägga ner och det här är sång är lika mycket träning som. Absolut, andningen ja. tänker jag. Andningen ja. och sen är det. Ja, men det är alltid från eh, fokus, koncentration, gemensamt. Alltså det är ju väldigt mycket faktorer ja. i Körsång faktiskt, ja, det är det. Är det. Mm. Nu, nu tror ju alla så här, Ja, det, det är Janne Fransén och sen är det Sound 68 som, som ska glida där på scenen, Men så är det ju inte. Det är många fler som är med i den här konserten. Vi återkommer. All ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye but the dawn is breaking it's early morn taxis waiting he's blowing his horn already I'm so lonesome Tell me that you wait for me hold me like your time let me kiss you then close your eyes i'll be on my Prias Grallan <skratt> ja, Steffen Åh det där ja det där var inte det där var inte mitt Musikval. <laughs> det var det där. Peter Paul och Mary var det där, va? Ja. Du, du, du önskar faktiskt Kung Lilligan men jag hittade inte den. Jag Nej, jag var det, det. Ja, jag var dåligt av det. Det var också dåligt av mig. Mm. <laughs> jag får nog sparka. Mm. <laughs> Honey, eh, jag, jag sa ju det. Jag är lite sådär. Att det, det, det är ju faktiskt så att eh, det är en enormt skicklig pianist som är med. Eller hur? Som heter. Niklas Fransson. Niklas Fransson, ja. känd från Hålavägen, inte om inte annat ja, Han har nog en gedigen bakgrund ja. nu med men vi stannar varit... på skolan ja. Ja. Ja, just, ja, just det. Ja. Ja, han har ju varit ute och spelat väldigt mycket så att ja. rutin saknas icke där. Nej, han, är, han är han är han är väldigt cool. Lugn, ja, är han inte det där. Jo. Allt uppfattat som så här, liksom. Nu ja, nu smalde det där borta men det står <laughs> jag håller på att spela ut. Ja. Ett... A-moll ah, här så det. Nej, eh, Niklas kan man alltid känna sig väldigt, väldigt trygg med. Ja. Eh, och sen är det kören. Det är ett fantastiskt instrument. Mm. Hur många körsångare blir det på scen ungefär? Oh, det är ungefär, uh, wow, nu ställde du mig no, ja. 22, 24? 22, ja, ja, någonstans, någonstans där. Där. Ja, ja. ja, Det är ju hela kören i ja, princip. Ja, hela kören. Mm, inte blir Ja, och sen är det en sån som pruttar lur också. Ja, Småländska Paviljongsorkestern. Ja, det låter lite bättre än pruttar lur. Ja, just det. Det var, det var väl inte så bra uttryck. <här> nej, det inte. kan du råka ut för. Men, ja. men, nej, men så vi är, vi är, det känns väldigt tryggt och bra det här. Så att, då är det en kille som heter David Lennarsson nu som har kämpat med blåsarrangemangen då för att okay. väva ihop det med Saras körarrangemang så det ja. ska ligga i harmoni med varandra så att det kommer bli väldigt spännande. Och sen är det på Brunnsparkskyrkan. Ja, bästa mm. akustiken i stan. Ja, visst är det det va? Ja, ja, ja det, det är oslagbart. Alltså det det är, var man än sitter där och, och, och så låter det Tycker jag väldigt fylligt bra Så det, det är en bra lokoll att vara ja, så alltså, Tänk tänker den här I Hålaveds Aulan mm. Alltså man skulle behöva ha hur mycket mikrofoner som helst Och ändå inte fått något Jag vet inte, ljud det väldigt lokal. Jag kommer ihåg på den tiden i år köen, vi skulle sjunga nere i, i skolan, och det var, ju, det var ju man krampade ju varje gång. För det det, det allt, är som en säck. Ja, det, allt ut försvann in i de där Aha. ridåerna som ja. hängde där. Så man, ja. man upplevde hela tiden att man var ensam på scenen och då var vi 60 i kö. Ja, <laughs> men men och då är det, för att vara tydlig då, så är det Brunnsparkkyrkan och det är i, i kyrkorummet eller vad det, var det ja, heter? Ja, faktiskt, ja, alltså. ja, så det. ja Stora Svalen. Stora ja, Stora, Stora salen. ja, så, ja. ja. Uh, ah, vad roligt! Vad roligt! Uh, hur, hur ska ni vara klädda Ni brukar ni, ni, ni, kläder i en blandad kör är ju ha... Ni brukar ha... Ni brukar viktigt. Har jag Det är Väldigt viktigt. En viktigt. Väldigt viktigt. Väldigt Frack Ja, nej, men ja. det är ju så. Vi, det, och, och framförallt vi tjejer tycker jag att det är ro. Vad ska vi ha på oss? Ja, eller hur jag, det jag vet. Och, jag vi vet, jag och hur vet. många gånger får vi byta om? Ja. Det är ju, men vi, vi, det är inte riktigt pickat än, men nej. lite eh, byten behöver ja, vi ha med. För ja, för att det ja, det piggar ju alltid upp och så. Så att, eh, vi håller på och eh, vi ska eh, fa fastlägga det här nu inom de närmaste dagarna. Men det kommer att bli, det kommer att bli snyggt. Ja Det är väl inte lätt för det växlar ju här va? Så att, ja, det är, menar, Alltså det är ena... ju en musikalisk resa Ja det är det Men ena stunden är vi på Storgatan i Tranås Då år mm. 1900 Och sen, ja, sen är vi ute på Skönt ja, Och, ja, och åker och, mm. och sen är vi ner vid Gamla Kvarn mm. eh, Tranås Kvarn då mm. att, och, och möter elvorna där oh, ja, Då blir det men... Ja då blir det lättgrätt <laughs> Ja det här härligt Sånt gillar vi Nej, det gillar vi inte med. Förlåt, jag menar. Mm. <laughs> men, jo, men det, jag tänkte på. Vi, alltså, vi, vi nämner ju namn här. Då. Eh, och, du, visst är det så, Janne du har inte skrivit alla texter. Nej, eh, så är det inte Utan min gode vän Börje Samuelsson Har faktiskt gjort den här Fantastiskt trevliga eh, Valsen då låt. Ah. Den har han skrivit texten till Och eh, det har han ju gjort fantastiskt bra Det är en riktig hederskvist Det är en riktig gunga med Börje tänker jag, det är en riktig hederskar. Ja, så jag börjar ah. jag ah. ja, naturligt ah. Jo, ah. men han är en byggdens eh, Man ute i fingerspetsarna ah. Jag var på det här Roskvarn i somras. De har ju öppnat ja. vartannat annat mm. år. Och där var ju där var ju Börje och ja, man kan, Let's Face börjar ju inte 20 han är ju inte. Det kan man, han är ju han är ju lite äldre än 20. Ja, lite gammal som jag i förra ja. samma år. Men han, han är betydligt mer fit än vad du är om du ursäktar Han är Och Börje han höll på att lägga ett spåntak där mm. vet du, med bara överkropp och då tänkte <här> <här> jag så här fan känner mig hundra år, du. Han är bitig kan, vet du. Det är ju och, och det var getingar överallt vet du. och jag var livrädd att bli stucken och han var mitt i det. Han, bara, han, bara, det är, så, han är cool, jag gillar honom. Han har ju en ä, lång historia av att ha blivit plågad vid våra middagsbord <laughs> sedan många, många decennier tillbaka. <laughs> så att <laughs> ja, ja. Ä, han och hans ä, hustru Bertan Ljungmark då, de har ju ä, Eh, de har ju bidragit väldigt starkt Egentligen i ja. det här att det, det, det är ju visst, det är samma som har suttit där Och, och sjungit gitarr ja. i, I många, många, många år va? Ja. Så. Härligt det, det här, Musik är härligt, det förenar verkligen alltså. Ja, det är, jag kan säga sjunga Det ungefär som att man går vråla av sig På en hockeymatt ja. Om man sjunger ut riktigt så mår man bättre Sen ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Och jag känner sig inte för... lika puckad mm. <laughs> Du ska ska vi ska vi berätta om någon är det någon sång som, som du speciellt vill prata om, Janne. Någon, någon som du tycker så sådär som man, man skulle kunna grotta, i, grotta ner sig i ja, lite. Nej, ja, alltså, det, det, det finns ju en här som jag tycker bakgrundshistorien är lite ja. för, inte för, Inte föregår den här berömda skådespelaren då, som ska vara med på konserten. Ja, ja, spännande. Ja, han är Honom, Holm, Holm, Holm, Holmgång Hångång. Hångång heter men Det var ju så här ja. att eh, i början av 1800-talet så fanns, fanns det en kille som hette Lars Månsson som bodde väster om Tranås ut vid Kungshult där man bryter tronskarnit idag. Ja, okej. Okay. Och eh, han, eh, de bodde ju där och det, det finns ju nedtecknat då att, att det gick runt en, en gammal tant i gårdarna och läste upp sina rim och hon kallades för diktar i Gärda. Mm och eh, då var det sig inte bättre om vi nu ska göra eh, en trånskoppling här att han bytte ju namn den här Lars Måsson, till Lars Ekelöv och byggde så småningom eh, det första huset efter Storgatan 1813 okay. eh, men i hans hus då så var ju den här diktagär och på någon anledning eh, så har man tecknat ner eh, hennes dikte då och då fick jag tag på en bok och då hade jag precis eh, kopplat upp min gitarr till den här fantastiska midiöversättaren som spelar jag på gitarrer så låter det som Frälsningsarmen i högtalarna. Och då tänkte jag så här, man ja, men vad tusan det här låter ju lite gammalt och så, här. Och så gick jag och hämtade den boken och tänkte jag ska se om, om det är möjligt det skulle vara så här, att det passar ihop med Dikta någonting där. Och eh, hör och hävnar men det gjorde det nästan eh, exakt. Jag, jag har bytt ett annat ord då har jag gjort det reste ju var lite Roligt, ja. lite ja. spännande mm. grej. Och nu tänker folk, sig, åh, oh, kommer det att vara? Vad vad va, va, vad heter den? Då? Lyckostunder heter den. Du kan Milla ska framföra den. Nej. Nej ja, alltså. det, det, det, det får hon inte för det är djuruppförande ja. Så det är lite Är det perm eller är det utantill? Jo oh, det är ju lite blandat okay. det, ja. Det, ja precis vi, vi har, Det blir lite perm så, Men sen ja. behöver vi ju kunna vara lite fria ja, för Och för göra kanske agera lite en och annan så. rörelse ja, det. Ja, det Till ja. herrarnas stora mm. oro här. De är inte lika pigga som jag måste Jag får vi lov De är ju lite mer oroliga Lite stelare om man säger så det är det så. Vi, till sinnet och ja, till motorik. Ja, men det, men vi, nu har vi liksom, det blir lite kompromiss här. Ja, man måste ju kunna vara lite ja, rörlig också. Ja. Mm. Det, där är ju, det där är ju alltid den här, den här eviga frågan. Per eller inte Per? Mm. Mm. Men du, jag det? hade när jag var med i kören så vi sjöng ju en hel del utan noter då. Ja. Och, um, men jag hade alltid en manchett som jag hade gjort. Och sen har jag skrivit den första raden på varje vers på den manchetten. Sen vred jag bara fram den under konserten så här. Ja, så så, du, kom då, så jag bara kom in, in på igång, första så, raden och så kom ja, igång så, så gick ja, det ja, ganska bra. Så jag har haft en koristkompis som ja, antecknade hela ja. armarna full och stod så här. Nu mm. <laughs> är jättebra radio här att visa. Den förr på ja. pubstoppet, nu var där, det var mycket trubbadur mm. 70-talet och. Då, då undrar jag varför de hade så mycket papper fasttejpat på Oamas sidan av gitarr. Ja, <laughs> de har inga texter nej, nej, nej, nej, det är lite så. Det där är faktiskt själv har jag ganska svårt med att komma ihåg sångtexter. Alltså andra texter har jag ganska lätt att komma ihåg. Jag kan, jag vet inte, jag så. kan inte en enda av mina egna är men är det så. Nej, ah. Men visst är det konstigt. No, ja, nej, var det går, som, in, så jag jag varför är det? Så, nu, det går inte in vet inte vad. det jag tycker också så Och är sen är det bedrägligt. Har man fusklapp så är man ju benägen att titta på den mm. också så att man, man, man, jag tror aldrig ja, man liksom men, så. att det, där, det handlar om vilken, alltså, lite tillit Ja, lite faktiskt. så. Är det någon ja, som har oh, någon superbra okay. knep så gärna av er, för jag, det, det där tycker jag. Och nu är det så fränt med eh, de här paddarna alltså mm. platt Mm. Som, där, där texten till och med man kan få den att rulla och sån mm. grejer så det, och sen, den syns ju inte så mm. för hade man ju stora notställ och sådär för liksom, eller pärmar och så men, men i kör har man kanske inte paddade det, är väl lite det när det, utan det, när vi har köpt jättefina eh, nya pärmar som så man, håller med, ja, så man ah. håller med en hand eller ah, alltså, är gummiband och så så att man kan ju faktiskt även kan göra något med andra handen ah, samtidigt som det, man ja. håller pärmen men sen tror jag också så alltså, vi, vi märker ju lite grann att om man bara lägger pärmen så kan man ju väldigt mycket mer än man tror och, och så så att det, det handlar ju om att faktiskt Aa. våga testa också och det Aa. gör vi en del på Aa. övningarna nu, vi lägger undan och testar och det går ja. ganska bra. Men var lugnare, det finns inte en symfoniorkestr som spelar utan noter Nej det gör det, det verkligen inte nej alltså de, alltså de flesta musiker är ju ganska, ganska notbundna överhuvudtaget mm. alltså det, det är väl, det, framförallt de som är skolade, de är kanske ännu mer notbundna för mm. ja, de kan, kan språket. Mm. Ja, det, andra det här det är, är ju så avancerat så man måste nästan ha noter <laughs> Ja men alltså när det är fyrstämmigt emellanåt så vill det till att man håller reda på sin stämma. Ja. Ja, det är det så lätt det. att man Och då kan det vara bra att titta ner, jag visste ja. Jag sköt det där hållet, det är de andra som ska åt andra hållet. Ja, men sen börjar vi bli så gamla lopan nu så vi ser ju så dåligt. Ah, äh, det, ah, det, men det, det, är det är ju så, så, så det, det är, det är ju så, då tänker jag, då är det ju egentligen det som kan vara drivkraften att löra sig utan till det. För att, ah. Men nu har vi också köpt, jag får kanske det, vi har köpt små lampor också. Nej, ska ni ha små lampor också? Ja, men det är ju så för att, att det är lite bekymmer och så kan ah. vi ju inte dela på det, för vi har ju olika så. <laughs> Så, ja, ja, ja, Janne, jag är lite osäker på om det här kommer att fungera Det, är, det kommer att gå jättebra Ja, det tror jag också De här nya LED-notlamporna är fantastiska Ja, det är det. det, är, det, är främt det där mm. Mm. Ja, men Camilla, det, vi hörde ju Jannes uh, låt nu, nu ska vi ta det in innan ja, vi ja. rundar av lite här och titta var vi landar någonstans Vi lever livet Vackrare än någonstans Länge lever livet Ja, där vi bor, längtar och tror Länge lever livet Där ett frös och rot och gror Länge lever kärleken och lustet till livet Svär ska som om till plog Länge lever livet Vulvet härskat länge nog Länge lever livet Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar hits FM. Hits FM. Ah, välkomna tillbaka till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig Jan Holmbom. Bara i studion bland programledarna Johanna Lind har fått ledigt idag. Men nästa fredag ska vi se om vi inte kan. Om vi inte kan ses på denna plats vid samma tidpunkt. Det funkar ju så här också att missar man det här programmet så kan man ju stiga upp jättetidigt klockan 10 på söndag morgon och, och lyssna på reprisen. Eller så tänker man jag skiter i FN-bandet. Och då kommer det här hamna på Spotify så att så småningom kan man söka på Spotify. Där finns fredagsfrallan under podcastar. Och då kommer det här ligga forever. Och där kommer de alla människor kunna bara spåra tillbaka och höra: Att jag sa prutta i lur när vi skulle introducera småländska paviljongsorkast. Jag mår må faktiskt dåligt av det faktiskt. Det var lite, det var lite så här, ibland går det väldigt fort och fel hos Holmbo. Ja, så jag ber om ursäkt för det. Men gäster i studion i varje fall är, är Camilla Käder och Janne G. Fransén säger man G. Nej Janne ja, det är, väldigt, väldigt, är det väldigt viktigt? Ja, ja. Vad står G för? Det står för Gunnar. Gunnar. Min pappa heter Gunnar. Ja, okay. Nej, Gu jag, jag, jag tog det egentligen därför att vi var inne på tidigare ja. vi var att förväxla med den andra Jan Fransén. Då. Ja, det finns fler Fransén. Alltså att, ja. Men då la han in ett E sitt namn, Janne E. Fransén så var vi tillbaka på går. <laughs> och E och G. Det, är <laughs> ja, visst, det, är ja. det fanns en i, <coughs> i telefonkatalogen i stockholm som heter Lasse Gurra. Jag kan Janne Gurra. <laughs> ja. Ja, Men... Jag kan fundera på det <laughs> ja, jag, jag kommer inte Fakturera för det utan nej, nej, <laughs> ta, det, ta det gratis nej. Så. Du, ja, Camilla och, ja. och Janne eh, Det är ett uruppförande det här Det är den 16 november Det är i Brunnsparkskyrkan Det är två eh, konserter mm. eh, En Martiné kan man säga och En kvällsföreställning Absolut biljetterna släpptes i onsdag, var det så? Mm. Mm. Ja, eh, och man inhandlade dem hos Tranos -posten. Ring inte hem till Jan Justergård han har ingen aning. Mm. <laughs> eh, och, och och passa på nu för det, det, jag vet inte vad, vad tar det? Fyra, hur man kan sitta där inne? 420 stycken. Ah, okay, ja, 420. Och då har du inte räknat in kvärsan. Eh, nej det är, är för, första vi bara in då som inte kan vara tysta och <laughs> sådana här här biltelefoner och annat. men det är klart att det här är, det är, det är ett ganska stort projekt det här. Eh, och, och stora projekt det blir ju lättare om man hjälps åt. Ja, då, vi, vi har fått ett faktiskt mangrant stöd vi vi hade en idé från början om att vi skulle fråga om företag i Tranås som var hundra år eller mer ja, om de kunde ställa upp på det här projektet ja. och det har de verkligen gjort. så att, eh, Vi har väl eh, ja nu kommer jag inte ihåg exakt antal någonstans mellan 12-15 företag då, som har gått in och stöttar upp det här. Ja just det. Och det kan man ju tänka på när man liksom ska köpa tjänster och produkter att de som, som jag vi pratar om närodlat det är inte bara tomater och, och kanske var ett jävla dåligt exempel. Ja, men det kanske inte finns en Jag vet inte. Det är inte bara käk utan jag tycker man ska tänka närodlat på ganska mycket. Eh, inte minst nu eh, här framgent för Sveriges kommuner kommer få det riktigt, riktigt tufft. Eh, och, och då är det viktigt att det lokala näringslivet fungerar väldigt väl. För de fungerar men det är fantastiskt tungclass. att vi har så många företag som ah, har sina rötter i 1800-talet. Ja. ja men det är helt otroligt. Vet ni vad medellivslängden är på ett aktiebolag i Sverige? Nej. 12 år. Oj. Så, att det, men, så att bolag som har funnits i hundra år de är verkligen. De sticker ut i statistiken. 1838 är det äldsta som är med. I ja vad tillverkar de då så här Robert gamla... Haglund Robert, vad gör ja, de gör gardiner. Ja. Hatte har... man det 1838 var roligt. Nej, då var det väl såldmokerier ja, ja, så liksom, men det. Ja. det lilla företaget som ligger de driver i innebutikerna också där i källan bakom där. Ja, ja, de, de, det är de som de fixar ja, alla det gardinerna till riksdagen till exempel. Ja, och ja, det var de som möblerade den nya med textiler. i Washington tror jag. Ja, absolut. Ja, det är för Ja, de har för tusen. Precis Går man till FN-huset så ska man hitta en hjärtlig in där som de har suttit ja, ja, är... ja, visst. Och mm. går, om, sånär... går man hem till min morsa mm. kan man se en duk som jag har sett i. Det är, ja, ja. Om, ja, Fantastiskt. Man blir ju lite imponerad. Du, Camilla. Sådär. Nu låtsas det som att inte Janne hör heller. Vilken. Vilken låt tycker du är absolut roligast att sjunga? Alltså, alltså det behöver ju inte betyda att den är bäst utan vilken är roligast att sjunga? Och det var en svår fråga det är ju som är roliga på olika sätt men ja, det är ju ta ett, sätt ett sätt tycker jag är ju den här som man pratade om den här silvergarn mm. Mm. Ja. Nej, ja, nej. och det är den som vi ska vara lättklädda på Ja, det var det som var Det som Ja, den tycker vi väldigt mycket, alltså det är, många, det är många av de här texterna som går lite in i, i in i hjärtan så, ja. och det känns väldigt, och man får väldigt många bilder i huvudet när man sjunger, så att den, men den är nog en, den är en av favoriterna som jag har då. Ah. Ja. Ah, ja men jag tänkte på en helt annan sak för tänkte, tänkte jag första gången för, det, för när man, när när man kontaktade mig eller pratade med mig eller hur fan det var så tänkte, ja, då sa man, ja, det är Jan Francian. Nej det var det var Roland som berättade mm, mm. så jag det var inte kontakta mig utan Roland berättade att ni du, skulle bättre Roland Tengval eh, berättade och, så, och det är Jan det är Jan som har skrivit musiken sa han. Ja, ja, ja. Och då, då tänkte jag E, inte G. Alltså, jag tänkte ja, inte G utan jag tänkte. E, e, e, e, e, so, so, so, so. Och det har vi ju redan varit inne på. Jag vet mm. inte varför jag pratade om det. Jo, det, det var så här tänkte jag. Och nu föll det bort. Det gjorde det inte alls det. Det kommer här, vänta. Där kommer det. Vilken vi vi tycker du är bäst? Mm. Mm. Jo, ja, det kan jag ta om för dig. Att, eh, Eller ska du säga det? Eh, kanske? Eh, vad, vad heter det? Ja, du, ja, du ser eh, det här, find var. the way heter det. Ah. Ja, det, är ah. Den, det är en en, en, en pampig sak Okej okay. ah. eh, Kommer jag ihåg Väldigt pampig sak Den ah. ligger i slutet av konserten. Ah, okay. det, det, det vågar jag nog säga Det, det, är, min, det är min favorit ah. Du gärna en helt annan sak också mm. Jag tänkte så här. När fan har du hunnit med det här? <laughs> jag har utvecklat en talang att hålla mig undan <laughs> Nej men alltså du har, ju varit, du, har ju, du, har, du har ju varit rätt mycket fart runt dig, eller? Nej, det är väl ingenting som min fru sympatiserar med den åsikten men, men, men, men, men, eh, men hon är inget sanningsvittne som Göran Andersson sa om, syster Marianne <laughs> Man kan inte beslå nunna med lögn, så varför inte fru? <laughs> Ja, ja. <laughs> Nej, men, men det, är ju, det är ju... För det tar ju tid, eller hur? Man, ja, man men det, in, in, in, in, det är ju liksom. 20, 20 års produktion. Ah, ja, Herregud, ja. det, det, det, <laughs> det, ja. det är inte en grej om året. Då. Nej, men jag har ju en väldigt, väldigt massa an, andra låtar hemma som inte har kommit med här. Nej, just det, så jag har sant. väl till minst två konserter till utan tvekan har jag. Ja. Men nu ska vi inte fråga er, tror att de med det, men... <clears throat> Jag ta en sak i taget. <laughs> lät... nu, nu tänkte jag att vi skulle börja runda av lite. Mm. Timmen går så Är det Är det någonting vi vill skicka med våra våra lyssnare? Eller vår lyssnare brukar vara i slutet. <laughs> <laughs> Oj då. <laughs> ja. Ja, men jag tänker att det här är ju om man nu har tänkt att man ska gå på no någonting här nu i höst och sånt, alltså man får inte missa det här tänker jag. Det är ju verkligen som liksom, det är ju. Det tycker jag verkligen att man att vill garantera ju en, en, en total upplevelse. Alltså en, en, ja, det är, jag tycker inte man ska missa det här verkligen. Det jag. Nej. Janne? Nej, det här, det här kommer ju bara att hända en gång. Det har aldrig hänt för. Nej, det kommer hända hända två var... gånger i stället. Ja, varit... ja, ja, ja, ja, om vi ska vara betiga. Ja. Men, men eh, eh, att någon annan eh, kommer att göra det här. Eh, det, det kommer i alla fall inte ske inom vår livstid. Det tror jag inte. I alla fall. Utan eh, det här är en engångsgrej och den får man ju inte bara missa. Jag. Alltså det, på något sätt så kan man säga att det här är made in Tranås. Alltså, ja, och framfört och, och, och, av Tranos kan ja, man väl säga. Ja. Mm. Mm. Ett, 100% 100 år ja, ja, kan, man, kan man slå mm. fast och jag, jag har ju haft den stora förmånen att jag har mm. lyssnat igenom jag har varit med på ett jobb jag tror ni sjöng igenom faktiskt ja, allting det mm. på, på, det, på det repet också bara för att jag var där tror jag. Ha, så. och, och, och det, det som slog mig det är att det, det, det är väldigt vackert bitvis alltså, alltså väldigt vackert bitvis så där, liksom lite tårkänsla torr, i, i ögonkanalen och sen är, det, sen är det också det är väldigt brett. Alltså ja, äh, jag Alltså sjang alltså, det Nej, det nej men alltså of, ofta så är det ju så här, om, om folk skriver musik så tenderar de ju till att ofta skriva så nästan allting låter ja, upplever, mer eller mindre likadant. Ja. Va? Men det kan jag garantera här att det finns inte en låt som är den andra lik här. Alltså det Nej. är massa olika. Det är mycket mm. musikalinspirerat, Det är ballader. Det är mm. pampiga saker. Mm. Det, är, det är ja, lite gammalt frälsig på någon och mm. så vidare. Lite läsarsång och så, vidare. så det är, om vi nu är i kyrkan kan vi säga att det är en salig blandning på det. <laughs> Men det blir väl ett jättebra slutord för den här veckans fredagsfrallan. Tack för att du lyssnade och tack Camilla och Janne för att ni tog Tid och krya på det, Sara. Eh, och boka in nu den 16. Var det 16? Sen sig förlåtande. 16 november. Eh, men framförallt spring nu och köja där på Storgatan så ni får en biljett. Jag vill ha en bra. Är det numrerad? Nej. Nej. Och det är ännu roligare. det är Så då måste ni också komma i tid. <laughs> Den ja, det. Ja, den får ja. man, göra. man ser mm. ganska bra oavsett var man sitter i den här lokalen faktiskt. Mm. Och dessutom, har ni om här? Janne, Camilla, tack för att du kom. Hej då! Hej då! Fredasfällan med Jan Honborn. God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM!